Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu al ashrafil anbiyai wal mursaleen nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 Faktin se ajo që dalon islamin është se dispozitat janë të qarta, janë të prera dhe në të njëtën kohë janë dispozita që kanë vlerë jashtë kohore dhe jashtë të vendore. Qëfar të të thot kjo? Duhon jam vlera që janë të definuara dhe të zbritura nga i gjithë dishmi, subhanahu wa ta'ala dhe jam vlera që për shtaten për gjitho kohë dhe gjitho vend. Duhon më thonë bëhet fjalë për diqka që e ka zbritura Allahu subhanahu wa ta'ala Dhe këto dispozita me qartësine tyre dhe me porosit që i bartën dhe me dispozitat me të qetë e regulojnë jetër njëriut janë të përstashme për gjitho kohë dhe gjitho vend, po para se gjithas e përmendën faktin se bët fjalë për vlera që janë të qarta, të definuara mirë dhe të prezentuara në mënirën e duhur. So të flasim për një qështje tjetër që konsiderohet gjithashtu shtyllë e qytetrimit islamë. Bio si Islami i respekton të drejtat. Islami është një bot kuptim i cili me anë të shpallës hyjnore e cakton të drejtën e çdo kujt. Në të njëjtën kohë insiston që ato të drejta të realizohen, të mbrohen, gjithashtu edhe përmend Allahu subhanehu ve teala edhe në librin e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në sunetin e tij elementet se çfarë pasoja ka mosrespektimi të drejtave. Prandaj të drejtat që sot shumë po përmendën, që shumë po shkellen dhe nuk po respektohen, kanë qenë prezente dhe jam prezente dhe jo do të jenë prezente në botë kuptimin islam, i cilin zhit në respektimin e këtyre të drejtave, gjithashtu edhe alarmon për pasojat e munshme të mos respektimit të këtyre të drejtave. Prandaj nëse e shikojmë shpadën hynore si një, si një zingjir i lidur nga filimi dërë të fundit, dërë të Muhammedisallahu a.s. do të shojmë se Allahu subhanehu etala vazhdimisht i ka përmend këto, do të të drejta, duke e filuar, filimisht me të drejten absolute që e ka Allahu subhanehu etala si kryus, që duke të respektoj, që duke të qohet në vend, pas taj duke e filuar me të drejtat e kryesave tjera, si që janë prinderit, si që janë vëlezërit, si që janë bashkëshortet, gjithashtu edhe duke u transferuar edhe të këtë drejtat që i kemi ndaj Krijeset, ndaj krijesat që Allahu Sufhanu Natale i ka kriuar, ose edhe ndaj mjedisit jetësor ku ne e zhvillohem jetën tonë. Prandaj, vler e pa më huashme dhe e pa kontestu, kontestuashme, e islamit është respektimi i të drejtave. Islami ka definuar qartë, gjithashtu kërkon që këto të drejtat të respektohen. Prandaj, ne do të mundohemi krijesat, si shembuj t'i përmendin disa të drejta që botkuptimi islam i ka vendos si parimore, si më prioritare, edhe jo në mënyrë që t'i përmendin të gjitha të drejta ashtu se, sepse për këtër do t'a duon ma tepër se një emision, por vetëm si një përkujtim që të veddisohemi se ky islam që Allahu Gjereshanu e zgjedi si fej për neve që vendosi si e legislacion për neve në vete e përmbanë edhe këtë qështje, respektimin e drejtave, gjithashtu edhe realizimin e plotë të drejtave, edhe nëzitjen e vazhduashme që këto të drejtet e mosana shkallohen e të vihen në vendin e duhur. E drejta e parë dhe e parë kontestuashme e drejta që e ka Allahu Subhane Huetalan dhe neve. Nuk dhe të gjejnë përshkrim më të mirë dhe më të bukur për atër se cili është obligimi jonë dhe Allahu të sesa fjallë të pejgamberit Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ajnë një hadith shumë qartë në të legonë se cili është obligimi jonë dhe Allahu subhanahu a talë. Për ndaj e thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, se dhe tyra tonën dhe Allahu gjeleshanuhu janë që të bindemi ndaj ti, dhe më thonë të izbatojmë të, të bindemi ndaj urdrave të ti, të respektojmë kufit dhe dispozitet e ti dhe të mos të regohëmi rebeluës në të të, të të të të mos bëj mëkatë ndaj Allahu subhanahu a tala. Kjo është qështja e parë, të mundohëmi që jetën tonë, në jetën tonë të izbatojmë obligime që i kemi dhe Allahu subhanahu a tala dhe të largohëmi nga mëkatë që ne i ka ndaluar Allahu gjeleshanu hu o gjeleshjelalu hu. Gjithashtu pasaj thotë, anjudhë kere vëla junsa, që të përmendet Allahu subhanahu a tala dhe mos të harohët. Allahu kriju si jonë, a i cili në ka kryuar dhe në ka vendos në këtë të botë, dhe që në i ka siguruar gjithat të midat me të të cilët ne i gëzojmë, dhe me të cilët ne jetojmë në këtë jetë, edhe e kalëjmë një jetë të le dhe të kënçme, me siguri se Allahu Gjereshanuhu këto duhet vazhdimisht të jemi falenderuaz në e ti. Pandaj, elementi të rejtë është, në ju shkjere, wala, ju këfer, që të falenderuahot Allahu Gjereshanuhu dhe asë njëherë të mos më hohet tasnia e mirë që na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, uh, obligimi yondi Allahu جل شأنه është adhurimi. E pjesë e adhurimit që në mënyrë si shemui i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që të respektoham kufijtë e tij, të largohemi nga dalecat e tij, të zbatojmë urdhrat e tij, të përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala dhe asnjëherë të mos e harojmë, të jetojmë vazhdimisht të i pranuar në jetën tonë. Do të thonë si një çështje shumë e rëndësishme, domethënë besimin te Allahu subhanahu wa taala, e të jemi falëndëruar ndaj të mirës që na i ka dhënë Allahu xhelal shanuhu dhe mosti muhaymata. Prandaj është treguar në një hadith te pejgamberi sallallahu alaihi wa salam ku Muhammed sallallahu alaihi wa salam e pyet shokun e tij, dhe i thotë a e di se cili është obligimi i ndaj Allahu subhanahu wa taala? Atë i përmend këtë çështje e ja abuduhu wa la yushriku bihi shay'a dohon obligimi që kemi ndaj Allahut xh. apo të themi ndryshe e drejta e Allahut ndaj robërve të tij është adhurimi që të adurohet Allahu subhanahu wa taala dhe asnjëherë të mos i përshkruhet dikush i barabart askush të mos konsiderohet as për afërsisht do të thotë as në atë mendimin më të më të lartë që e ka njeriu i afërt me Allahun subhanahu wa taala do të thotë nuk ka mundësi që dikush Si besimtar, ndo njëherë të shkonë tërmën se diku shka mundësi të kjetë një gjeshë mëni, ndo një aspekt me Allahu Subhanehuetale. Për kundra si Allahu Gjeleshanu është aji cili meriton të adhurot, i vetëmi të, të cilët me e shprejhim adhurimin tonë, të cilët i përullemi, i nështrohemi, edhe jetojme me këtë ide si një ide udheqës e në jetën tonë. Besimin Allahu Subhanehuetale, Gjina esenca e realizimit i qëllimit kryesor prana ka pse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala ajo është allohimetë dhe mos ti donon mos ti përshkruajm as kën të barabart Allahu të subhanahu wa taala prandaj në vazdim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wa salam pyet shokun e vet e edin se cili është obligimi Allahu ndaj robërve ai thot Allahu dhe i dërguari i ti më mirë din është muadhri radiallahu anhu dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wa salam Obligimi Allahut vetëvetes, që me, që e ka obliguar rëtë vetën ndaj roperat e tij, që të mos i denon nëse ata arrin ta realizojnë obligimin kryesor të mos adurohet askush tjetër së bashku me Allahun subhanahu wa ta taala. Sepse shkaku kryesor pse Allahu xhehenon dikën do ta vendos po gjithmonë në zialin e xhehenemit është kur dikush e konsideron dikën të barabart me Allahun Subhanehu e talë. Apo i përshkruan Allahun Gjereshanu dikën që e konsideron të njajshëm, apo hasha vakira ndoshtë aja të barabart me Allahun Subhanehu e talë. Përndaj, adhurimi dhe Allahun Gjereshanu është obligimi në kryesorë. Të adhurojmë Allahun, të madhurojmë atë, të përkujtojmë, të falenderojmë, të jemi të vendishim për Allahun që mos të aharojmë Allahun Gjereshanu dhe në të n e konsiderojnë të barabart me Allahun, subhanehu etale. Këtu, me siguri, është edhe qërshtja e mënyrës e si ne e regulojmë jetën tonë. Se jeta qëqërore, ka nevoj për dispozita që e regulojmë. Dhe ne si musliman, si reguluus, a vë përcaktuus të dispozitave, kryesor e kemi Allahun, subhanehu etale. Përda, Allah u gjëshanë në Kur'an, kërë fletë për njerëzit që, i kanë përshkruajtur, apo i kanë bëshirë ka Allahu Gjëshanu, thotë, em lehum, shureke, shëra u lehum, minët dini, malëm, ja edhem bihille. A kanë ata, ortaq, të cilet ju kanë ligjësuar, që është i të fesë, që nuk i ka lejuar Allahu Subhanahu wa ta'ala, përnda Allahu Subhanahu wa ta'ala, këtu e cekë se mënyra, se si një liu, ka mundësi të konsideron dikën të barabart me Allahu Gjëshanu, nëse nëse ligjësimin e tij, rregullat e tij i barazon me ligjësimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Ligjimet e Allahut janë prandaj në mënyrë se si ne e adhurojmë dhe e njohsojmë Zotin ton, Zotin e gjithësisë, krijuesin që na ka dhënë çdo gjë që posedojmë, është duke i respektuar dispozitat e tij dhe duke qenë të bindur se mënyra më e mirë për një jetë dinjitoze, për një jetë krenare për një jet të mirë në këtë botësh, duke i respektuar dhe duke i zbatuar ligjet e Allahu subhanahu e tala. Ta në këtë mënir, do të kryohet një qoqeri ku dominon elementi kryesor i respektimit të drejtave duke filluar, fillimisht, drejten e Allahu që i ka ndeneve apo obligimin që i kemi dhe Allahu subhanahu e tala. Ta Gjithashtu, prej obligimeve që i kemi, janë edhe obligimet dhejt të dërguarve. Allahu subhanahu e tala. Ta I ka dërguar pejgamberet, Edhe dhe tyra atyre është që njerëzit, njerëzve tua kumtojnë shpadhën hynor. Dhe i fundit është Muhammedis Allahu Aleyhi Veselam. Pra ndaj ne si musliman. Dhe njerëzimin e përgjithsi është i detiruar, apo e ka obligim, apo e drejtë e Muhammedis Allahu Aleyhi Veselam. Dhe i tyre është që ata të besojnë, Muhammedis Allahu Aleyhi Veselam, të pranojnë si pejgamber, dhe të zbatojnë dhe të jetësojnë në jetën tyre shpadir me të sinë kardë Muhammedi sërë Allahu a.s. Se kjo është një varg i pandër prerë, i besimit që ne e kemi ndaj pejgamberve. Edhe kjo është obligim, prandaj ajo që i delonë muslimantur se në asë një mënyrë dhe në asë një situatë në nuk i mohojmë pejgamber që i ka dërguar Allahu subhanehu etale. Për kundrazi, ne i besojmë të gjithë pejgamberet, Mu ashtu si thëtë Allah në Kur'an, Amen e Resulubi ma unzile i lejhi min Rabbihi wal mu'minun. E besoj, i dërguar e Allahut, ata që i ashpadi Allahut Gjereshanu, dhe ata e besuan edhe, pe... edhe besimtartë, kullun amene billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulih, gjith edhe pejgamberi, edhe besimtartë, e besuan Allahun, subhanahu e tala, besuan në engjejt e Allahut, në melekët e Allahut, besuan libet e Allahut Gjereshanu, i besuan të dërguarit e Allahut, lanu ferri ku bejnë e hadimin rusuli, dhe dhe ne nuk bëjmë dalime mes asë njërit për pegamberve, të gjithë të këne janë të dërguar njërës që i ka zgjelë Allahut Gjereshanu, që i ka dërguar me porosin hynore, që njërëzit i drejtojnë në rrugën e drejtë, pra jo ndaj obligimi i parë jonë E peigamberi është të besojmë se ata me të vërtetë kanë qenë njerëzit që kanë uh, sjellu shpallin Allahu xhaleshano, që u kam përkuituat njerëzve obligimin që e kanë ndaj Allahut subhanehu teala dhe që janë munduar që sa më tepër njerëz të largojnë nga rruga e djallit të mallkuar dhe të vendosin në rrugën e Allahut subhanehu teala, cilas rruga e vetme e shpëtimit. Prandaj, kjo është obligim i parë. Me sigur i se obligimi tjetër që e kemi ndaj pejgamberit tonë Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, si pejgamberi i fundi që është dërguar dhe ndajtë të cilit ne e kemi shprejhur besimin tonë duke dëshmuar shahadetin, është që bindemi ti bindemi ati pejgamber. Sigur se ka thonë Allahu në Kur'an, u e ma erselna min rësullin illa lijuta. Ne nuk e kemi dërguar as një pejgamber. Me tjetër që dhimë, Parposme qëllimin që njerëzit të binden ndaj urdhrave të këtyre pejgamberëve, prandaj edhe prej neve kërkohet që sot të besojmë në atë që na e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem si vërtetë, të mindohemi të zbatojmë atë që i mundi urdhat e Allahu xhashanu, të shmangem ndalesave dhe të adhurojmë Allahun subhanehu ve teala në mënyrën se si na e ka ligjësuar Muhamedi sallallahu alaihi ve salam. Si bidhë ky është qëllimi kryesor Qëllimi kryesor pse është i dërguar Muhamedi sallallahu alejhi dhe salam është që njerëzit të tkëhen në rrugën hyjnore që Allahu e ka zgjedhur për ta dhe ta ndjekin atë rrugë dhe të adhurojnë Allahun subhanehu ve teala ashtu siç e ka legjësuar Muhamedi sallallahu alejhi dhe salam. Gjithashtu prej e, obligimeve që i respekton Islami, që i mbron, e, që i ka parasysh që nxit në respektimin e tyre, është edhe obligimi që e kemi ndaj prindërve. Prindërit janë shkaku i drejtëpërdrejt, drejt, pas Allahut subhanehu teala për ekzistencën tonë. Prandaj Allahu xheshanu i ka vendosur në pozitë shumë të lartë. Edhe fill pas obligimin ndaj Allahu xheshanu i ka përmend obligimet ndaj prindërve, pranë Allahu subhanehu teala në Kur'an thotë: "O ju që besoni, mos i adhuroni veç Allahun dhe bëni mirë me prindërit." Zoti juaj vendosi Zoti yto Muhammed Sallahu a.s. vendosi dhe gjukoi që të mos adhuroni askën tjetër përveqë Allahut. Kjo është aj obligimi kulmor, esencial i njeriut në këtë jetë dhe pas të e thotu abilu alidejni ihsana dhe caktoj Allahut Gjereshanu dhe gjukoi dhe vendosit i si dispozit të jeni mirësiedhës dhe i prinderve pastaj thot imaje blugan ne inde ke el kibara ehduhuma au kilahuma fala takul lahumu ufin nesnjeri pe kytyre prinderve tuaj apo te dyte te ti e arin pleqerin mos i thuaj as fjalen me te shkurt uf wala tanharhuma dhe mos ucil ashpard ne tyre bo kul lahumu qawlan karima dhe fjalëjot ne tyre te fjalë fiznike dhe thotë pastaj huma, gjenaha, edhe është trijë për ta krahët tuaja si shenjë respektin dhe mëshirin dhe tyre dhe thua i rabbir ham huma dhe thua i o zotë mëshirojë ata ashtu si që janë kujdesur për mua o kur kam qenë i vogër kur isha i vogër kur ata janë kujdesin dhe në angazhuar prendaj në një shoqeri ku ka respekt në e prinderve aty është bereqeti aty është ajo Allahu, e mirë që e zbetë Allahu subhanët tala, e cja nuk shihet, por e, ndikimi dhe efekti saj dhe prania e saj, është mëse edukshme në jetë e njër njerë njerësve. Aty ku nuk ka respekt në e prinderve, aty është përqarja familjes, aty është konfliktit me nda familjeves, aty është fillimin një tradites, e cila pasta i këthehet në të njëjtën mënirë. Si që thotë një, fjalë e urtë bosnjake e keqja kthehet çdo herë në të njëjtat kputca domethënë nëse ne e respektojm prindërin ton i respektojm e i vendosim në pozitën e duhur dhe i zbatojm obligimet e tua që i kemi ndaj tyre edhe e respektojm të drejtën e tyre ndaj neve kjo e do të thotë se Allahu xhesheanu nuk do të has provon inshallah me fëmijët ton në të njëjtën mënyrë prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur edhe obligimin që e kemi ndaj prindërve. Gjithashtu shumë e rëndësishme është edhe obligimi i prinderit ndaj fëmis, se shpesh as njerëzit nuk e kanë parasysh këtë çështje. Domthon edhe fëmia ka të drejtat e tij, i ka të drejtat e tij që ka të drejtë të kërkon prej prindërit, apo që janë legjitime dhe duhet të zbatohen. Ajë është që të mundohet të zgjedh një emër të mirë, ti kryen obligimet që i kanë ndaj ti që ulind. Ta domthon ta thërrakikën Gjithashtu t'ia ruan kokën, t'i ambëlzon gojen me hum, sikurse ka vë propë pengames Allahu subhanehu ve te bën dua për to, të, të mundohet që të ta dërgon në një shkollë ku ai do ta edukojë dhe të mëson mirë, të jetë vazhdimisht i përgatitur që të shpenzon për to me qëllim që ta drejton në rrugën e duhur. Prandaj thuhet në një fjale se njeriu edukon familjen e vet duke zgjedhur nënën e tij. Prandaj Para se të lind fëmia, ndoshta mënyra më e mirë se si është për ta edukuar fëmijën është ta zgjedhish një nën për të, e cila do të jetë nën e cila frikohet prej Allahut subhanehu ve teala dhe mundohet që të zbatojn obligimet e Allahut subhanehu ve teala. Gjithashtu, pre obligimet që i ka njeriu ndaj të tjerëve janë edhe obligimet apo e drejtat e ndërsjellta të bashkëshortëve. Bashkëshortëve sepse Allahu subhanahu wa ta'ala asë një afërsi nuk e ka bërë aqë intime sa, sa është afërsia mes bashkëshorëtëre. Pra nda Allahu subhanahu wa ta'ala nëse e ledzojmë Quran në dhe të shohmi se Allahu Gjeresha nëhu shumë në mënirë të bukur e shprej se qëfar raporti du të kënë bashkëshorëtët mes tyre. Pra nda Allahu Gjeresha nuk në thotë, وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْخَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ezwajanj litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma prej argumente te madhrisa Allahu subhanahu wa taala arse ai per ju prej juve galloj juaj e krijoi edhe bashkshortin tuaj kjo ka te bëj edhe për gruan edhe për femrën dhe thot edhe në atë e bëri prehjen e qetësimin tuaj dhe mes juve krijoi Fidhimi ishtë dashuri dhe për ma vonë edhe më shirë, sepse këto di elementi e në ato që e mbajnë gjallë një lidhjet të këtilë. Thot edhe në fund thot, in nefidhalike, le ajatin le kaumin e te fekerun. Me të vërtet në këtë qërshtje ka argumente për atë, atë popullë, ato njëras që mendojnë. Gjithashtë Allahu Subhanëve Tare në një ajet tjetër thot, hunne li basun le kumantum li basun le hunne. Ju jeni robët, e tyre dhe ata janë robët tuaja. Do më thonë, aqë afër është, sa që gruaja për burin dhe buri për gruan është sikur petku, qështja që e kemë më afër pranë trupit ton, ajo është që e veshim dhe që e mbajim, me të cjenë zbukurohëm, i stolisem, me gjithashtu kundihemi mirë. Pra ndaj edhe, besim taj duhet këtë, ta këtë parasysh se obligime që i kemi, shpesher ne i anashkalojmë dhej bashkëshorteve tona apo, nuk i respektojmë, ndërsa kemi shumë kohë ndoshta për me harxhumë di kançosht jashtë këtij rrethi të ngushtë ku ende nuk i kemi realizuar të drejtat e tyre. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka thënë su inna li ehlik 'alajka haqqan, me të vërtetë familja jote e ka obligimin ndaj te, do të thonë e ka e ka obligimin ndaj tyre, po apo e kanë të drejtën e tyre ndaj te, wa ati kulli haqqin haqqahu, do të thonë, ndaj çdo pronarit të ndonje drejte, këtheja apo jepja të drejten që e posedon. Dhe ka thonë gjithashtu pengamberi së vëvohu aleyhi oselam, hajru kum, hajru kum li ehli kum, wane hajru kum li ehli, maj mili për juve është aj që është maj mili për familinë të ti, edhe une, jë maj mili në mesin tuaj për familinë time. Do me thonë, këto janë obligime që i kemi brenda familis. Ta të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të kthejemi Me vazhdimin e këti emision në pjesën e dytë, juftoj që të ndyqin edhe në pjesën e dytë. Këthejnë përsi në emision tonë, ishim duke folë për obligimet apo të drejtët e njërezve. Filuam me të drejtët që i kemi ndë e prindërve, gjithashtu të drejtët që i kemi ndaj të mija që i konde e prindërve, gjithashtu edhe folim për të drejtat që janë brenda familës apo mes bashkëshortëve. Të të flasim gjithashtu edhe për të drejtat që i ka njerëzit tjerë ndaj neve. Islami, si shë tham, është fej e cila kanë zitur në respektimin e obligimeve që i kemi ndaj të tjerë. Edhe i ka vlerësuar këto gjira edhe i ka vendosë në brendin e duhur. Përëndaj, Islami prej neve kërkon të ndërtojmë edhe raporte të mira apo ti zbatojm obligimet që i kemi ndaj njerëzve të tjerë. Ëh kjo nënkupton që sjellja, si që sjellja jonë meqenëse sjellje njerëzore, që bisedat tonë të jenë biseda ku nuk ka ndonjë çmim, që të mundohemi atsakë e mundi të ndihmojmë ata që kanë nevojë për ndihmë. Prandaj, ë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, para se të bëhet pejgamber, ka qenë i njohur me këtë çështje se vazhdimisht ka qenë në ndihmë të tjerë dhe ka marr pjesë në një aleanc ku janë munduar që mbrojnë të mbrojnë ata të cila u bëhet padrejtësi. Kjo tregon se besimtari është i angazhuar vazhdimisht në çështjen e pengimit të padrejties, gjithashtu ato është angazhuar vazhdimisht në ofrimin e asaj që është e mirë dhe e dobishme për njerëzit. Prandaj, kjo nënkupton se besimtari duhet të mundohet që raporti ti me njerëzit tjerë të jetë raport i bazuar në drejtësi ku ajo drejtësi vlerësohet nga pikpamja e konceptit islam dhe në atë drejtësi, ne mundohemi që gjdo kënd të largëm nga rrugë e gabuar dhe të kthejm në rrugën e drejt islame por asë njëherë duke mos e detiruar dikë me dhun që të pranon islam, por për kundrazi ajoje prenëve kërkohet në raportet tona me jo muslimanët që të ofrojmë një thirrje e cila është thirrje e përshtatshme e cila është e pasur me argumente që kanë të bëjnë me natyrën argumente nga shpallja e Allahut por gjithashtu edhe argumente që i drejtohen arsyes njerëzore logjikës e cila është e nevojshme që njeriu ta kupton atë pranon thirrjen prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot udwilas bir rabbike bil hikmeti والموئذات الحسنه firn rrugën e Zotit thënë me urtësi, domethën çdo gjë që konsiderohet urtësi është urtësi dhe prineve kërkohet që ne ta zbatojmë. Walmoizati alhasana, do ta bëjmë atë që është shembulli i mirë. Wajadilhum billati hi ahsan. Do ne debatonin meta, debati juaj të jetë debat i cili është në mënyrën e duhur. Kjo e afro njeriu pran rrugës së drejtë edhe pran asaj që është e dobishme për ta në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo është çështja e parë. Me siguri se obligimet që i kemi ndaj muslimanit janë obligime të veçanta, sepse janë të afërmiton që bashkohen me neve në çështjen e besimit te Allahu subhanahu wa taala dhe në ndjekjen rrugë e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe e ka potencuar këtë. Kjo nuk do të thotë se ne si që thame dhe maherët, do të bëjmë për drejtësia atyre që dalojmë prej neve. Ne in shado të përmendim edhe si vleri islame se islami e pranon, edhe ka kryuat një mekanizm se si ne duhet të sidhimin dhe ata që nuk jonë të pajtimit me besimin tonë dhe me mënyrën se si ne e kuptojmë jetën edhe se si duham të jetojmë jetën. Por obligimet tonë që i kemi ndaj njerëzit që janë musliman e ka një peshtë veçantë edhe janë qërështje që i ka caktuar ligje Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberis Allahu aleyhi wa sallam, la tahkiran minel ma'rufi shej'a walau antelka e kha kebi wajhëhin talik, mosënën shmo, asë një vej për të mirë, pas të cilës shpreson në shpronim të këllahu subhanahu wa ta'ala. Nëse s'ke tjetër gjërë qëfar të bësh, atëherë mundohu që të takosh vlaun të në musliman me njeftyrë të hapur, të qelur, dhe më tonë, me fytyr të busqeshur dhe që reflekton energji pozitive duke dash që ta afrosh vlaun të në musliman. Gjithashtu, Muhammedisallahu aleyhi wasam në një hadith jetër në mënyrë, dhe më tonë, taksative i ka numruar cjetin obligimet që i kemi ndhe vlaun të musliman e para është që t'i aktejmë selamin, e dyta është t'a vizitojmë kërë është i sëmur, gjithashtu obligimi të rejtë është që t'a përcjedhim gjenazën e ti, kur të vjen moment i largimin nga kjo bota, gjithashtu t'i përgjigjemi thirjes e ti, kjo shumë më ranësi që ne të mos e aprishim zemrën, të mos shkaktojmë do nje, mos knacit e kaj njeri duke mos të përgjigjur në thirin e ti, gjithashtu edhe nëse aj të shtit ta lutsim Allahun apo ta përmendim atë lutje që e ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem duke dashme i përshkruar duke i përshkruar ata besimtar që janë të dalluar, ka thënë el muslimune men selime el muslimune min lisanehi ve yedehi. Muslimani, do thonë, Islami më i mirë apo praktikimi më i mirë i Islamit, i si cili është dhënë Allahu subhanahu wa taala-osh kur më nselim e lë muslimune, min lisani, i hojedi, aj njeri i cili harin të realizon qedimin që nga gjuha e ti dhe nga dora e ti të janë të qetë muslimat. Subhanallah, pejgambirës Allahu aleyhi wasallam potenëson këta edhe përshkruan si një vlerë të islamit. Përndaj, islami është ajë që nga ne kërkon, apo prej neve kërkon që ne të respektojmë të tjeret e të mos shkaktojmë do një dëmtim qoft në fjalë apo edhe me veprë. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi ve salam natubimi më madhështor që ka ndodhur me shokët e tij në hutben e fundit, në haxhin lam lamtumit të pejgamberit sallallahu alaihi ve salam, i cek obligimet, edhe cekshën tërën e gjakut të muslimanit, e nderit të muslimanit, gjithashtu edhe shënterin e pasurisë së muslimanit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi ve salam, inna llaha harrama aleikum dimaekum, muamualekum, vë a radhekum, ke hurmeti jomikum hadha, fi shahri kum hadha, fi beledikum hadhi. Do thënë, Allahu gjërshanuhu e ka ndaluar dhe e ka shentëruar gjakun të uaj, pasurin të uaj, dhe nderin të uaj, ashtu si që ka, shentëruar këtë dit, në këtë vend, edhe si që ka, e, do thënë, në këtë muaj të shentë të haqit, e ka potencu muhammedis Allahu aleyhi Vësallam, gjithashtu në vazhdim të hadithi thot, La tërgji u ba'di kuffara, jëdri bu ba'du kumnikabe ba'du. Mosu këtheni, pas me të këtheheni përsejnë në mos besim, duke e luftuar njeri tjetrin. Përndaj, edhe në vazhdim të pejgamberi esam, kullu muslimin e la muslimin haram, qdo musliman për musliman është haram, është gjakujti në deri ti edhe pasuria e ti. Gjithashtu, prej, të drejtave që i ka kultivuar, tham këto që i numrojmë nuk është numërimi i të gjitha të drejtave që i mbron Islami që i promovon edhe që i nxit. Këtu janë vetëm disa shembuj që ne i përmendëm për mëdashme e nxjernë pa vlerën islame e respektimit të drejtave që i kanë njerëzit edhe të krijesat ndaj njëve. Është me siguri edhe obligimi që e kemi ndaj fëmijës dhe i kujshisë, dhe i atë që e kejmë afërë, thotë pegamberi sallahu alaihi wasallam, mazale Gjibrilu, ju usini bilgjari, hatta dhe nëntu ennehu se ju arrithu hu. Aqë shumë më ka përositur, Muhammedisallahu alaihi wasallam, përfqinin sa që mendova se Muhammedisallahu alaihi wasallam, do të përosit, sa, sa që mendova se Gjibraili alaihi wasallam, do të vjenjë me shpadje pre Allahu Gjereshanu, në të cilën do të caktohet ajë, fëqini si të rashigu o si pasuris time. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e cek këtë qërshtje edhe e përment në kategorit e fëqinit që është edhe i aferm familjarisht edhe që është aferm, gjithashtë edhe e përment edhe që është në shoku që është gjatë rukëtimin. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an kër flet për disa obligime që i ka njerëzitot, wa abudullaha wa la tu shriku bihi sheja a dhurajni Allahun Gjershanu, dhe askën mos e konsideroni të barabartë me thëmë. Wabil wabi, wabi walidejni Ihsana, dhe sidur një mirë me prinderit, wabidhil kurba, waljetama wal mesakin, dhe sidur një mirë me ata që i keni të afrën nga familje. Muhammedis Allahu Aleyhusen për obligimeve, që ndoshtë në monirë të detajizuar nuk i kemi përmendë, por është për obligimeve të mëdha që i kemi nësi njëre së është ndaj familje së tonë, që thiruajnë lidjet sidhën i minë dhe ata që i keni të afrëm, dhe ata që e në të varfur, dhe ata që e në bënyak. Pasetot, walgjari dhjil kurba, walgjari l'gjunub, sidhën i mirë, nda i fqinit që i keni të afrëm, dhe më thonë, është nga familja juaj, gjitha është tua, nda i fqinit që është afr juve që i keni, nga të juve, e ka për që dhim, a të fqin, qoftaj musliman, apo jom musliman, Wabi, wali, dhe më thonë, walgjari l'gjunubi, wasah Gjithashtu e potencon Allahu subhanehu ve te edhe obligimin ndaj bashkudhtarëve që kemi në udh, ubn es-sabil, dhe ndaj atij që mbetet i pa, do të thonë pa pasurinë në rrugën e tij, në rrugën e tij. Uma malakat e imanukum, gjithashtu e cek edhe potencon uh, Allahu subhanehu ve te obligimin që kemi ndaj atë që e në prosin ton inna llaha la yuhibbu me nkenë, muhtalë, me fëhura, Allahu nuk i do, ata që dëshirojnë, të tregojnë, me ndjem dhejnë, që në ngrisin vëtëvejtën lartë, dhe nuk i, ndo, dhe nuk i e, ka të afërt, ata që janë krenarë, që krenohen më ata që Allahu subhanahu a t'ala ja ka, ja ka, ja ka dhonë. Gjithashtu prej, hadithëve që flasin për obligimet që i kemi ndë e fëqinit, është hadithi i pengamberis Allahu a.s. sëllëm, ku endalon nga të smimin e fqinjit në qëfar do mënyrë. Thotë pejgambejë sallahu aleyhi vësallam, Wallahi la juqmin, Wallahi la juqmin, Wallahi la juqmin. Tre herbetohet kush? Muhammed sallahu aleyhi vësallam. Dhe thotë se nuk është besimtar, me besim të plot, men la jeqmen, gjaruhu bewa i kah, aj nga ekeqe të cilët nuk është imbrojt, nuk ëm dihet i sigur të fqinjit, eti shikoni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ngaspi me nivçin e, e këtij lider me besimin. Prandaj, ne si musliman, këto të drejta dhe obligime që i përmendëm, ë nuk patëm për qëllim që me i numërua të gjitha obligimet, por qëllimi ishte vetëm disa shembuj, që ta kuptojmë se me të vërtetë Islami është një qytetërim i cili respekton këto të, të drejta, i kultivon, i mbron, i promovon edhe i nxit ata në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit. Muhamediton, Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. <coughs> për çështjet e cilat dua të flas rreth tyre si vlerë islame ose Islami, uh, kujdeset edhe për zhvillimin e resurseve materiale. Se resurset materiale, pasuria, zhvillimi ekonomik, zhvillimi uh, industrial janë çështje të rëndësishme për një shtet dhe për një qytetrim. Prandaj uh, Islami ka vendosur disa rregulla ku vendosen kornizat e mënyrës legjitime se si njeriu arrin drejt tek pasuria deri tek ajo që konsiderohet që konsiderohet bazë e zhvillimit shoqëror. Prandaj, nëse e lexojmë librin e Allahut subhanehu ve teala, do të shohim se Allahu xhe shenuhu e, e, e i kritikon apo e ndalon që pasurinë që e kemi në mbikëqyrje e ç'është baza e jetës tonë Tua japim atyre që në er mendjelejtë. Allahu në kërna thotë, Vëllatuk të sufeha e mualekum. Mosë e jepë një pasurin që e keni esenc të jetës, që është bazë e er jetës njërzore, atyre që në er mendjelejtë. Vëllatuk të sufeha e mualekum, allëti gjalë la Allahu lëkum këjama. Atë pasurin që Allahu e ka bërë bazë të jetës tuaj, warzukuhun fiha, Pasta i thot, nga jo pasurit pasuri që e keni nënbikqyre dhe që është e sejnë që se jetës njërzore u jepni atyre, u e kësuhum dhe u e mundësoni që atë të vishën dhe të keni edhropa, vë kulu lëhum kaule ma arufa dhe nënbikqyre së ciluni, a vë filitni me fjalë të mira. Prandaj, Allahu subhanë huetala në ndalon që ne këtë pasuri që Allahu në e ka dhonë, e që është bazë e jetës njërzore, e që është bazë e transakcioneve, bitë të cedë, ndërtohet një jetë shocërore, apo jetëta ekonomike në një shocëri, në ndalon që këtë pasuri të ajapë me atyre që janë mendjelet, me që dhim që ata mos ti ke shpërdorin, mos ti shpërdorin dhe mos të arim të ritek, hargjimi i resursit material i cili ka pas mundësi të shvizohet në mënyrë të duhur. Për ndër Allahu Subhane Huetala për neve kërkon që ne e, të jemi vigilent dhe të shikojmë se si e, kur t'ja apim dikujt pasurin që aj atë pasurit të shvizon në mënyrën e duhur. Gjithashtu Allahu Subhane Huetala në Kur'an kur flet, flet se edhe në pasurin e njërezve të pasur, Ata që janë të varëfur, ata që janë skamënor, kanë atë të drejtën e tyre, apo atë hisën e tyre. Allah në Kur'an i nëzitë besim të arë dhe thotë, «Wa atuhu min mali Allahi illadhi atakum dhe jepju në atyre nga pasurija e kujtë, e Allahu që vë ka dhanë juve. Gjithashtë Allahu subhanu të talen në Kur'an thotë, «Thumme gjallanakum khalaife fil ardi min badihim linendhur e kejfe ta amelun, dhe pastaj ne ju bëmë më këmbës pastyre, do më thonë u adhamat pasuri, që e patën gjeneratet pasjuve, që të shohim se sidot të veproni, se sidot të zbatoni këtë parim. Pandaj, krahas elementi që islami e parandalon shpërdorimin e pasuris, apo e parandalon mënyrën e palëgjikshme të shpenzimit e pasuris, edhe embron, edhe ndalon që t'i ipet pasuria me ndjelehtve, në të njëtën kohë islami të cek, se nësi musliman, në pasurin tonë kemi disa hise që janë piesë e pasurisë të atyre që kanë nevojë. Prandaj duhet të zbatojmë urdinë Allahut ku dhëtë jep ju një atyre nga ajo pasuri që va ka dhënë Allahu Gjereshanu gjithashtu edhe thotë Allahu Subhanehu Vëtala që të mundohemi dhe më thonë Allahu Gjereshanu pasë Uh, jetës tonë, në, uh, jetës e gjenatëve të më parshme në këtë botë, e kalonë pasurin e tyre në nëmbik qyri në tonë që të shikonë dhe të shekha Allahu si do të dhe pranë. Gjithashtë Allahu subhanu e talë, prej mënyrave se si e ka reguluar uh, qështjën e fitimit e pasuris, ka vendohet njësa dispozita. Një prej dispozitave është ndalimi i shqitberjes në kohën kur thire zani gjumas, dhe në gjumaja si ditë. Ku, e, është veçantë si festa e javës ku fallet një namaz Allahu subhanehu ve taala e ka caktuar që në këtë ditë kur të thirret ezani i xumës të ndërpritet shitdëria dhe njerëzit të kthehen apo të shkojnë te xhamia ku do ta madhrojnë Allahun subhanehu ve taala. Allahu në Kur'an thotë ja yuhelidin amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dhuru al-bayt. O ju chikni besuar kur të thirret ezani për namazin e xumas atër e shpejtoni në përmendit e Allahu subhanahu a ta'ala edhe braktiseni largohoni nga shilberja dhalikum kajrun lekum inkuntum ta'alamun sepse kjo është më mirë për ju nëse jeni që dini për i dha ku djeti s'ala pas të e thotarallahu gjëshanë kur të ndërpritit namazi fën tëshiru fil ardi atër e shpërndahun në për tokë web të gumin fadlillah edhe kërkoni nga mirësi të Allahu gjëshanu wedhkurullahe këthiran lallekum të flihun, për mos haroni që vazhdimisht të përmeni Allahun Gjereshanon nëse dëshjojnë që jeni, që të jeni të shpëtuar. Përndaj, kjo është një prej kufizime. Gjithashtu, Islami i kanë daluar edhe ato shilberje ku ka diçka të pacartë, ku ka mundësi të mashtrimit. Edhe ka thonë përgambirës Allahu Aleyhi Vesem, se edhe shqitësi dhe bjerësi kanë të drejtë të anullojnë shilberjen nëse ë shohën se nuk është plotsuar kushti i mallit. Dita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë le semina me ngashëna nuk është pe nëve ai që në na mashtron. Prandaj çdo uh, mënyrë uh, e mundshme të mashtrimit që ka të bëjë me shitjen është ndaluar, Islami e ka kufizuar. Prandaj ka mendose një emër të përgjithshëm garar, do të thonë çdo mundsi që njëra palë të dëmtohet, edhe ajo të mos jetë e vetdijshme për këtë e kanë daluar atë të shqitberi Muhammedi sëllallahu aleyhi wa sëllam. Gjithashtu, prej qështjeve që kanë të bëjmë e pasurin dhe me këtër të përfundoj emisionin, është se uh, Allahu Gjeleshanu hu pre neve kërkon që ajo pasurit që e kemi fitu, të shihet në jetën tonë. Përndaj, të të pegambej sëllallahu aleyhi wa sëllam në një hadith një ame l'malu salih indhe abdin salih shumë vlerë të ma dhe ka pasurin